Аділіла. Глава 16 Розваги Господа за отроцтва і юності. Ця глава описує всі розваги Кайшора Ліли Господа Чайтані, тобто його діяння на світанку юності. В цей період Господь віддавався глибоким студіям і перемагав велимудрих вчених. Також під час кайшора Ліли Господь розважався на річці щоб підтримати фінансове становище своєї родини, поглибити свої знання і запровадити рух Санкіртани, він пішов до Східної Бенгалії. Там він зустрів Тапаномішу і дав йому настанови щодо успіху в духовному житті. Господь наказав Тапаноміші піти до Варанасі. Поки Господь Читані Магаправу мандрував, Східною Бенгалією його дружину Лакшмідеві вжалила змія, Змія розлуки, і вона покинула цей світ. Коли Господь повернувся додому, Він побачив свою матір в глибокому горі через смерть Лакшмідеві. Тому, на її прохання, він одружився вдруге на Вішну Прія Деві. Ця глава також описує суперечку Господа з кешевою Кашмірі відомим вченим, піддавши критичному розгляду. Молитву Кешеви Кашмірі на честь Ганги Господь знайшов у ній п'ять літературних прикрас і п'ять літературних вад, і тим самим завдав пандіту поразки. Після цього Кашмірі пандіт, що був, прославився своїми перемогами по всій країні, звернувся по милість до богині мудрості і з її наказу, прийшовши наступного ранку до Господа читання Магапрому, віддався йому. Один. Кріпа суда яся вішвам аплава ян тя, пі, нічагай васада бхати, там чайтання прабум баджи. Я поклоняюсь господові ші чатанім гапрабу, чия нектарна милість плине, як велика ріка, затоплюючи весь усесвіт. Як річка тече вниз, так і господь чайтаня дає себе насамперед пропащим. Пояснення. Нарутам да стакур співаєм. Він молить у Господа Чайтані милості, тому що Господь Чайтаня – це втілення милості. Він з'явився насамперед для того, щоб рятувати пропащі душі. Чим нижче людина впала, тим більше вона може сподіватись милості Господа Ши Чайтані Махапрабу. Треба лише бути дуже щирим і серйозним, незважаючи на оскверненість всіма вадами Каліюги, Якщо людина віддасться своїм стопамші читання Магапрабу, Господь її неодмінно звільнить, немає ніякого сумніву. Найліпшим прикладом цього є Джагай і Мадгай. За епохи Калі майже всі подібні до Джагая та Мадгая. Однак рух Санкіртани, що його започаткував Господь Четані Магапрабу, тече безперешкодно, наче велика ріка, затоплюючи весь світ». Таким чином, Міжнародне товариство свідомості Крішне успішно скликає всі пропащі душі, щоб звільнити їх від скверни. чандра гора хвала хвала Господи читання Магапрабу! Хвала-Хвала Господи Вінітянанді! Хвала-Хвала Адвайта-Чандрі! Хвала-Хвала всім відданим Господа! Джиятка Мурти, матягриха срамат, лакшмярчитот хавак дев'ядисам джаїджая Хай живе Господь Чатані Магапрабу в його віці Кайсора. Йому поклонялись і богиня процвітання, і богиня вченості. Богиня вченості Сарасваді поклонялась йому, коли він переміг вченого переможця всього світу, а богиня процвітання лакшмідеві поклонялась йому вдома. Він чоловік чи Господь – обох богинь, і тому я складаю йому свої поклони. У віці одинадцяти років читання Магапрову почав навчати сам. Це знаменує початок його віку Кайшора. Коли Господь став вчителем, до нього прийшло дуже багато учнів, і всіх їх вражала його манера викладу. У диспутах про всілякі писання Господь завдавав поразки всім вченим, але держав себе так люб'язно, що ніхто з переможених не відчував прикрості. Почавши вчителювати, Господь розважався різноманітними іграми у водах Ганги. Вісім. За скількість днів Господь вирушив до Східної Бенгалії. І всюди, де він йшов, він запроваджував рух Санкіртани. Пояснення. Хоча Господь, що читання Магапрабу та його віддані, що належать до його учнівської послідовності, можуть перемогти в диспуті будь-яких вчених, науковців чи філософів і тим довести верховну владу богоособи, вони – проповідники, і головне їхнє завдання – всюди запроваджувати санкіртану. Просто розбивати вчених та філософів не становить завдання проповідника. Проповідник повинен разом з цим запроваджувати рух Санкіртани, бо саме в цьому полягає місія Чайтані. 9. Вражені інтелектуальною снагою та силою господа Чайтані Магапрабу, до нього приходили сотні учнів вчитись під його керівництвом. У східній Бенгалії жив один браман на ім'я Тапанміша, що не міг визначити мету життя і спосіб її досягнути. Пояснення. Спочатку треба з'ясувати мету життя, а тоді зрозуміти, як її досягнути. Рух свідомості Кришни зводить усім на очі, що мета життя – зрозуміти Крішну. А щоб досягти цієї мети, слід розвивати свідомість Кришне за допомогою методів, що їх на підставі авторитетних шаст і вед радять Госвамі. 11. Багушастрибаговакє чітте брамай, садя садон срешта нагоянищой. Зарившись у книжки, читаючи численні писання і слухаючи численні пояснення та настанови багатьох осіб, людина тільки наповнить своє серце сумнівами Істину мету життя так не визначити. Пояснення. У Шімат Багаватам 7.13.8. Сказано, Грантаннайва б'ясет багунна в'як'ям упаюнджита Не слід читати багато книжок і не слід робити викладання багатьох книжок своєю професією і насамперед відданому. Треба відмовитись від марнолюбної думки стати велемудрим вченим задля світської слави і фінансової вигоди. Розпорошуючись на вивчення багатьох книжок, неможливо ні зосередити розум на відданому служінні, ні збагнути всі численні писання, сповнені глибоких висловів та думок. Шіла Бактисіданта Сарасфаті висловлюючи свою думку щодо цього, зазначає, що людина, яку вабить вивчати численні писання на різні теми, особливо на теми корисливої діяльності і умоглядної філософії, розпорошує свою увагу і тому втрачає нагоду виконувати безкорисливе віддане служіння. Людину зазвичай вабить до корисливої діяльності релігійних ритуалів та умоглядної філософії. Спантеличена з непам'ятних часів такою діяльністю вона не розуміє справжньої мети життя, і тому все її життя минає даремно. Збиваючись так на манівці, несвідомі люди втрачають нагоду виконувати безкорисливе Крішна Бахті, служіння Господові. Та пан Міша яскравий приклад такої людини. Він був ерудований вчений, але. Не міг визначити мету життя. Тому Господь читання Магапрабу дав йому нагоду послухати свої повчання санатані Госамі. Повчання, які Господь читання дав та пані Міші, особливо важливі для тих, хто вештається тут і там, збирає всілякі книжки і не вивчає жодної з них, повністю гублячи напрямок у своєму житті. 12 Сопне екаві пракоге суного тапан, Німай пандит пасекорого гаман. У вісні дотапан Мішри, що геть заплутався, прийшов якийсь брамана і порадив звернутися до Німай пандита, чи та Він Господь Ішвара, сказав брамана, а тому він безсумнівно дасть тобі правильні вказівки побачивши цей сон, та пан Мішра прийшов під захист лотосових стіп господа Чайтанії і з подробицями розповів господеві свій сон. 15. Господь, задоволений ним, дав йому настанови щодо мети життя та методу її досягнення. Господь пояснив йому, що головна запорука успіху – це повторювати святе ім'я Господа. Махамантру Тругари Кришна. Пояснення. Рух свідомості Кришни – заснований на цій настанові Господа читання Магапрабу – регулярно повторювати Магамантру Гарі Кришна, живучи за певними засадами. Ми прохаємо наших західних учнів просто повторювати щодня на вервиці хоча б 16 кіл Магамантри Гарі Кришна. Але іноді виявляється, що дехто не повторює навіть цієї визначеної кількості. А замість цього читає численні книжки, що вчать виконувати великі аскези і Обирає метод поклоніння, що відвертає їхню увагу на всілякі сторонні речі. Вченіше читання Магапрабу засноване на повторенні мантри Гари Кришна. Господь читання порадив та пані Мішрі насамперед зосередити розум на повторенні Гари Кришна. Ми, члени руху свідомості Кришни, повинні строго дотримуватись цієї вказівки читання Магапрабу. 16. Та пан Міша хотів поселитись у Навадвіпі з Господом однак Господь попрохав його піти до Варанасі Бенариса. Господь запевнив Тапан Мішу, що вони знову зустрінуться у Варанасі. Отримавши цей наказ, Тапан Міша вирушив туди. 18. Я не спроможний зрозуміти незбагненних розваг Господа читання Магапрабу. Хоча Тапан Міша прагнув жити з ним у Навадвіпі, Господь порадив йому піти до Варанасі. Пояснення. Коли та пан Міша зустрів шичатаню Таню Магапрабу, Господь Читання жив як сімейний чоловік і ніщо не віщувало, що в майбутньому він прийме сан'ясу. Однак попрохавши та пана Мішу піти до Варанасі, він дав знати, що в майбутньому стане на зречений ступінь життя. Коли він вчитиме санату на Госвамі, та пан Міша зможе скористатися з цієї нагоди, щоб дізнатися про мету життя і про справжній спосіб її досягнути. 19 так, Шечитані Магапрабу дарував велике благо людям Східної Бенгалії, посвячуючи їх у Харинаму повторення Магамантри Гари Кришна, і своїми повчаннями, роблячи з них мудрих вчених. Пояснення. За прикладом Господа Шечетанні Магапрабу, рух свідомості Кришни поширює Магамантру Гари Кришна і спонукає людей по всьому світі повторювати її. Ми даємо людям безмірні скарби трансцендентної літератури, перекладеної Всіма найважливішими мовами світу. З ласки Господа Шитані Магапрабу ці книжки продають у великій кількості, і люди з великим захватом оспівують Магамантру Гари Кришна. У цьому полягає проповідь вчення читання? Господь хотів, щоб це вчення поширювали всім світом. Отож міжнародне товариство свідомості Кришни смиренно докладає зусиль, щоб по всьому світі, і насамперед у країнах Заходу бажання шитані Магапрабу втілилось у життя. 20. Господь поринув у всіляку проповідницьку діяльність у східній Бенгалії, і через те його дружина Лакшмідеві сильно засумувала вдома в розлуці з чоловіком. Лакшмідеві вжалила змія розлуки, і від її отрути Лакшмідеві пішла на той світ. Вона повернулась додому до верховного Бога. Пояснення. Як сказано в Багаватгіті 8.6 Ям-ям ваписмаран Бхавам Тятян те калеварам Звичні думки особи за життя визначають природу її думок під час смерті. А після смерті, відповідно до цих думок, вона отримує певний тип тіла. Отож, згідно з цим, Лакшмідеві, богиня процвітання з Вайкунти, що в розлуці з Господом завжди була занурена в думки про нього, після смерті, безперечно, пішла на Вайкунталоку. 22. Господь читання це сама наддуша. І тому він знав, що Лакшмідеві. Покинула світ. Отож він повернувся додому, щоб втішити свою матір Шачидеві. глибоко нещасну через смерть невістки. 23 Горе Айлабагулая Данаджантагіане койла. Сачіредукка вімочан. Повернувшись додому з великими багатствами і численними послідовниками, Господь, щоб полегшити її горе, почав пояснювати Шачидеві трансцендентне знання.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 Такі вірші з Багават-гіти чи з інших ведичних писань дають дуже цінні поради для тих, у кого хтось помер. Обговорюючи ці настанови Багават-гіти чи Шимадбагаватам, твереза людина може чітко зрозуміти, що душа ніколи не помирає, а просто переходить з одного тіла в інше. Це називають перевтіленням душі. Увійшовши в матеріальний світ, Душа зав'язує тілесні стосунки з певним батьком, матір'ю, сестрами, братами, дружиною та дітьми, але всі ці зв'язки стосуються тіла, а не душі. Тому, як сказано у Бхагавадгіті, дгірас татра на мух'яті – людину-тверезу не турбують такі зовнішні зміни у матеріальному світі. Такі пояснення називають таттва катхою чи з'ясуванням істини. 24. лоя пуна видя вилас віда аудаттяпракас Повернувшись додому зі східної Бенгалії, Шичатані Магапрабу взявся знову вчителювати. Силою своєї освіти він перемагав усіх і тому держався дуже гордо. 25. То бишну прията Куранір Паринай, Табета карила пабу джай». За якийсь час господ одружився з Вішнупрією, богиною процвітання, а після того завдав поразки Кешова-Кашмірі, переможцеві всіх вчених. Пояснення. Як нині існує багато чемпіонів спорту, так у минулому в Індії було багато ерудованих вчених, що були чемпіонами в науці. Одним з таких переможців був Кешова-Кашмірі, родом із Кашміру. Він пройшов всією Індією, аж нарешті прийшов до Навадвіпи, щоб кинути виклик вченим Навадвіпи. На його жаль, йому цього разу не вдалося зажити слави переможця, бо йому завдав поразки малолітній вчений читання магапрабу. Згодом кешава Кашмірі зрозумів, що читання Магапрабу не хто інший, як сам Верховний Богособа, і віддався йому. Після того кешава Кашмірі став чистим вайшнавом у сампродаї Німбарки. Він написав книгу Каустуба Прабха, Пояснення до Париджата Баші, коментаря на Веданту, який належить Німбарка Сампрадаї. Кашову Кашмірі згадано у Бакті і там наведено перелік його попередників у учнівській послідовності Німбарка Сампрадаї. 1. Шінівасачарья, 2. Вішвачарья, 3. Пурушоттама, 4. Вілас, 5. Сварупа, 6. Мадава, 7. Балабадра, 8. Падма 9 Шяма, 10 Гупала, 11 Кріпа, 12 Дева Ачаря, 13 Сундара 14 Падманаба, 15 Упендра, 16 Рамачандра, 17 Вамана, 18 Крішна, 19 Падмакара, 20 Шравана, 21 Бхурі, 22 Мадава, 23 Шяма, 24 Гупала. 25 – Балабадра, 26 – Гопіната, 27 – Кешава, 28 – Гукула і 29 – Кешава-Кашмірі. У Бахті Ратнакарі сказано, що Кешава-Кашмірі був улюбленим відданим матері Сарасвати богині мудрості. З її милості він став дуже впливовим вченим і здобув першість серед вчених всіх чотирьох сторін країни. Тому він отримав титул «Дігвіджаї» той, хто в усіх сторонах світу всіх переміг. Він належав до дуже шановної браманської родини Кашміру. Пізніше, знаказуючи читання Магапрабу, він покинув заняття професійного диспутанта і став великим відданим, приєднавшись до Німбарка Сампрадайі, одної з вайшнавських громад послідовників ведичної культури. 26. «Мриндаванда сіга корея ченвістар спутанагі кори до шагу Вріндаван Дастакур вже докладно це описав. Зрозумілий виклад не потребує розгляду хиб і достоїнств. 27. Вклонившись шлівріндавані Дастакурі, я спробую переповісти частину критичного аналізу, що його зробив Господь, і почувши який, Дівгіджаї сам себе прокляв. Одного вечора, коли на небі сяяв повний місяць, Господь сидів при березі Ганги зі своїми численними учнями і обговорював певні питання літератури. Вийшло так, що Кешава Кашмірі панді також прийшов туди. Піднісши молитви до матері Ганги, він побачив читання Магапрабу. Господь дуже шанобливо привітав його, але Кешава Кашмірі дуже пишався собою і тому звернувся до Господа зневажливо. 31 «Я так розумію, що ти вчитель граматики», – сказав він, – «і тебе звуть Німайпандіт». «Люди високо відгукуються про твої уроки з початкової граматики», – пояснення. Раніше в санскритських школах освіту починали з досконалого опанування граматики. Цього порядку у вивченні санскриту дотримуються донині. Учень повинен був на початку життя 12 років старанно вивчати граматику, тому що перед досконалим знавцем санскритської граматики відкриваються всі шастри. Шичатані Тані Магапрабу славився уроками граматики, і тому Кешава Кашмірі з самого початку назвав його вчителем граматики. Кешава Кашмірі дуже пишався своєю літературною кар'єрою. Початкові уроки граматики він мав за плечима вже давно, і тому вважав становище «німає пандіти», Незрівнянно нижчим за своє. 32. Наскільки я розумію, ти викладаєш Калапа в Якарану. Я чув, що твої учні вміють майстерно жонглювати словами на основі цієї граматики. Пояснення. У санскритській граматиці існує багато шкіл, і найвідоміші з них – система Паніні, а також система Калапа і Каумуді. Граматика складається з різних галузей, які учень мав повністю опанувати за 12 років. Чатані Магапребу, відомий тоді як Німай Пандіт, викладав граматику, і його учні навчились за допомогою мудрованих граматичних правил майстерно жонглювати словами. Чи не кожен, хто опанував граматичні правила, відшукує у шастрах багато різних значень, по-різному витлумачуючи корені слів. Знавець граматики іноді здатний, жонглюючи граматичними правилами, змінити зміст на протилежний. Кешава Кашмірі кинув камінець у город господа Четанім Гапрабу, натякаючи, що хоча Господь і був великим вчителем граматики, жонглювання граматичними правилами і значеннями коренів не вимагає великої вченості. Це був виклик Ши Четанім -Гапрабу. Уже було домовлено, що Кешава Кашмірі матиме диспут за шастрими знімаєм пандитом. І тому Кеша в Кашмірі з самого початку спробував залякати Господа. Господь відказав йому ось як, 33. Господь сказав, так, мене вважають за вчитель граматики, але насправді я не здатний передати знання граматики учням, а учні не здатні засвоїти мої пояснення. Кешава Кашмірі дещо загордував, а Господь ще підлив масло у вогонь, представившись нижчим за нього. Далі Господь почав прославляти Кешаву Кашмірі. 34. Шановний пане, ви, дуже великий вчений, знаєтесь на всіх писаннях і вмієте дуже майстерно складати вірші. Натомість я лише дитина, учень, новачок та й годі. Отож я прагну побачити ваш поетичний дар. Ми б радо послухали, якби ви ласкаво погодились прославити матір Гангу. 36. Почувши це, Браман кеше в Кашмірі, загордився ще більше і протягом одної години склав сто віршів про матір Гангу. Господь похвалив його. «Пане, немає поета більшого за вас в усьому світі». 38. Ваша поезія така складна, що її нікому не зрозуміти, крім вас та матері Сарасваті, богині мудрості. Пояснення. Своєю саркастичною відповіддю господь Чатані Магапрабу натякнув на сумнівну цінність поезії Кеша в Кашмірі, сказавши «Так, ваші твори такі гарні, що їх ніхто не може зрозуміти». Хіба що ви самі та ваша матір богиня мудрості, якій ви поклоняєтесь. Кешава Кашмірі був улюбленим відданим матері Сарасфаті, богині мудрості, але читання Магапрабу має право відгукуватись про її відданих саркастично, тому що він повелитель богині мудрості. Іншими словами, хоча Кешава Кашмірі пишався прихильністю богині мудрості, він не знав, що вона сама підлегла читанні Магапрабу, тому що Господь читання це сам Верховний Богоособа. 39. Але якщо ви розтлумачите один вірш, то, почувши пояснення з ваших вуст, ми будемо дуже раді. Дік Віджаї, Кешава Кашмірі, запитав, до якого вірша Господь хоче почути пояснення. Тоді Господь прочитав один зі ста віршів, які склав Кешава Кашмірі. 41. Махатвам Гангая сататами дама ядеша шивішну штарана камалот пати субага двітія ши лакшмір івасуранарай бавані бартурья ширасіві бават тядбута гуна веледж матері ганге завжди сяє її щастя незрівнянне бо вона тече від лотосових стіп Шривішну богоособи вона друга богиня процвітання, і тому їй завжди поклоняються півбоги і всі люди. Сповнена всіх прекрасних чеснот, вона красується на голові господа Шіви. 42. Коли господь Читані Магапребу попрохав пояснити цей вірш, переможець вчених, дуже здивований, запитав господа. «Я продекламував усі вірші, як вітер. Як тобі вдалося повністю запам'ятати хоча б один із них?» Господь відповів, з ласки Господа, хтось стає великим поетом, а хтось великим Шутідгарою, що може на люту запам'ятовувати. Пояснення. У цьому вірші звертає на себе увагу слово «срутідгара». «Сруті» означає слухання, а «дгара» – здатний схопити. Раніше, до початку Каліюги, майже всі були «шутідгари» насамперед серед інтелігенції браманів. Один раз почувши від учителя якусь ведичну істину, учень запам'ятовував її назавжди. Користуватись книжками не було потреби, і тому за тих часів записаних книжок не було. Духовний вчитель декламував ведичні гімни і пояснював їх учневі, а учень запам'ятовував їх назавжди, не звертаючись ні до яких книжок. Стати шутідгарою, що може запам'ятовувати все, що почує, це для учня велике досягнення. У Багаватгіті 1041 Господь каже Я дядві путімат сат вам, Шимат урджи там Ейвавава та та Ейвавава гачат вам, мамате Знай, що всі прекрасні, величні і славетні явища постають лише з іскри моєї мутності. Побачивши щось надзвичайне, ми повинні зрозуміти це як прояв особливої милості Верховного Бога особи. Тому господь Читані Магапрабу відповів чемпіонові серед вчених, що як він, Кешава Кашмірі, пишається прихильністю матері Сарасваті, так хтось інший, наприклад, сам Читані Магапрабу, з ласки Верховного Бога особи може стати шутідгарою і запам'ятовувати все хоча б раз почути». Задоволений словами Господа читання Магапрабу, Браман Кешава Кашмірі пояснив зацитований вірш. Тоді Господь сказав, а тепер поясніть, будь ласка, які особливі якості і вади відзначають цей вірш. Пояснення. Ши читання Магапрабу не тільки вибрав і запам'ятав цей вірш, хоча Браман продекламував 100 віршів з швидкістю вітру, але до того ж і проаналізував його достоинства і вади. Почувши вірш, він одразу ж зробив його критичний розгляд. 46. Мраман відповів, «У цьому вірші немає навіть тіні якоїсь вади. Навпаки, його відзначають порівняння та алітерація». Упамалан карагуна кітчу ану прас. Пояснення. В останньому рядку вірша, який процитувавши читання Магапрабу, багато разів повторена літера «бга», як от у словах «бгавані», «бгартур», «вібгаваті» і «адбгута». Таке повторення називається «Анупраса» – «Алітерація». Вислови «Лакшміріва» та «Вішнощера» на «Камалавтпаті» являють собою приклади «Упама Аланкари», тобто метафоричної прикраси. «Ганга» – це вода, а «Лакшмі» – це богиня процвітання. Вода і особа – речі різні, а отже це приклад метафоричного порівняння. 47. «Пробокоген когиджа динакорогорош» «Каготомар і слокики бачи дос?» Господь сказав, «Шановний пане, я би міг дещо сказати, якщо ви не розсердитесь. Чи не могли б ви все ж таки вказати на вади цього вірша?» Немає сумніву, ваша поезія свідчить про вашу високу обдарованість і, безперечно, до вподоби Верховному Господові. Але якщо ретельно розглянути цей вірш, в ньому можна знайти і достоїнства, і вади. Господь підсумував. Отож, проаналізуймо уважно цього вірша. Поет відповів. Так ось, у вірші, який ти процитував, о гріхів немає. Ти звичайний студент граматики. Що ти знаєш про літературні прикраси? Ти не можеш аналізувати цього вірша, бо ти на тому зовсім не розумієшся. Пояснення. Насамперед, Кешава Кашмірі хотів напустити Шича Тані Магапрабу в очі туману, сказавши, що Господь не був знавцем літературних тонкощів і тому не міг аналізувати вірш, повний метафор і літературних прикрас. Такий аргумент має під собою реальну основу. Людина без медичної освіти не може критикувати приписів медика, а людина без юридичної підготовки не може критикувати адвоката. Тому Кешава Кашмірі насамперед, применшив кваліфікацію господа. Ши Чатаня був студентом граматики, тож як він міг критикувати такого великого поета, переможця серед вчених? Тому господь читання обрав інший підхід. Він сказав, що безперечно на літературній ниві досвіду немає, але чув від інших, як розглядати таку поезію, і, володіючи досконалою пам'ятів, шутідари збагнув метод аналізу. 51. Прибираючи з смиренної постави, Шича Тані Магапрабу сказав, «Через те, що я не перебуваю на одному з вами рівні, я і попрохав вас пояснити мені для науки вади і достоїнства вашого вірша». Певно ж, я не вивчав мистецтво використання літературних прикрас, але я чув про це у вищих колах і тому можу розглянути цей вірш, виявивши в ньому багато вад і багато достоїнств». Пояснення. Слова Корія чи Шаван, я чув це мають велике значення, бо вказують на те, що слухати важливіше, ніж безпосередньо досліджувати чи бачити. Якщо людина вміє слухати і слухає з правильного джерела, її знання одразу стає досконалим. Цей шлях відомий як шраута панта, тобто пізнання слуханням від авторитетів. Щоб здобути будь-яке ведичне знання, треба діяти за цією засадою, звернутися до істинного духовного вчителя і слухати від нього авторитетні пояснення вед. Щоб набути знання, не конче бути вишуканим знавцем літератури. Щоб набути досконале знання від досконалої особистості, треба вміти слухати. Цей спосіб має назву «Аварога панта» – Несхідного методу дедуктивного пізнання. 53. Поет сказав, Ну добре, скажи-но, ну, які достоинства і вади ти знайшов? Господь відповів: "З вашого дозволу я скажу, але будь ласка, слухайте не гнівуючись. Шановний пане, у цьому вірші п'ять вад і п'ять літературних прикрас. Я їх по черзі назву. Будь ласка, послухайте і скажіть свій присуд. Пояснення. У вірші Махатвам Гангая є п'ять літературних прикрас і п'ять прикладів Невдалого віршування. Серед них два випадки вади, що називається «Авімрішта» від Гаямша, і по одному випадку вад «Віруда Маті», «Пунар Укті» і «Бхагна Крама». «Вімрішта» означає «чистий», а «Від Гаямша» – «присудок». Загальні правила літератури вимагають спочатку наводити підмет, а тоді його присудок. Наприклад, згідно з санскритською граматикою у вислові «цей чоловік освічений» порядок правильний, а от у вислові «Освічений цей чоловік» порядок неправильний. Така вада зветься «Авімрішта від доша тобто вада нечистого порядку. Нова інформація, про яку повідомляє вірш, це слава Ганги, і тому слово «Ідам» – це, тобто вже відоме, повинно було б стояти перед уславленням, а не після. Уже відоме – підмет – Повинен стояти перед невідомим, щоб зміст речення зрозуміли правильно. Другий випадок авімрішта відеямша доші трапляється в словах двітія, срі лакшмір іва. У даному виразі слово двітія друга становить відгею, тобто невідоме. Через те, що невідоме стоїть на першому місці, вислів двітія шрі лакшмір являє собою другу помилку. Вислів срі Лакшмір Ва був складений для того, щоб порівняти Гангу до богині процвітання, але через цю ваду його смисл став заплутаним. Третя вада – це Вірудгаматі, або суперечливе поняття у словах Бхавані, Бхарту. Слово Бхавані стосується до дружини Бхави – Господа Шіви, але якщо до слова Бхавані, що вже означає «дружина Господа Шіви», додати слово Бхарта – Чоловік, утворивши складений вираз чоловік, дружини Господа Шіви, то вийде суперечність, бо буде здаватися, що дружина Господа Шіви має ще одного чоловіка. Четверта вада це пунар укті або тавтологія. Вона виникає через те, що дієслово вібгаваті красується, яким вірш мав би закінчитись, означений зайвим прикметником адбута гуна сповнена прекрасних якостей. П'ята вада це багна крама, що означає зламаний порядок. У першому, третьому і четвертому рядках вірш має анупрасу алітерацію сторону звуками та, ра і бга, але в другому рядку анупраси немає, що ламає порядок цих прикрас. 55. У цьому вірші двічі трапляється вада авімрішта відаямша, і по одному разу трапляються вади вірудгаматі пунар атта і багна крама. Уславлення ганги – це головне невідоме у вірші, а на відоме вказує слово «ідам», поставлене після невідомого. Ви поставили відоме в кінці, а невідоме – спочатку, і тим порушили порядок викладу. Через цю ваду значення слів викликає сумнів. Не слід вводити невідоме, не згадавши спочатку відомого, бо без твердої опори нічого ніде не утвердити. «Анувадам ануктвайва навід геєм удіраєт на спадам кінчит кутрачіт пратиті штаті». Це вірш із Екадаші Татви. 59. У слові «двітія срі лакшмі» – друга богиня процвітання, сповнена всіх багатств. Невідоме це існування другої лакшмі. В утвореному таким чином складеному слові початкове бажане значення відійшло у тінь і загубилось. Але коли воно… Слово «двітія», «друга» становить невідоме. Але коли воно входить до цього складеного виразу, бажане значення рівності з лакшмі втрачається. Тут є не тільки вада «авімрішта» від Ямша, а й інша вада, яку я покажу вам. Будь ласка, послухайте мене пильно. Ось ще одна велика вада. З великим задоволенням ви створили слово бгавані «бхартрі», але воно хибує на внутрішню суперечливість. Слово «бхавані» означає «дружина господа Шіви». Але коли ми скажемо за її чоловіка, можна вирішити, що вона має ще одного чоловіка. Коли ми чуємо, що дружина господа Шіви має іншого чоловіка, це звучить суперечливо. Використання таких виразів у творі становить ваду за назвою «Вірудга матікріт». Якщо хто-небудь каже «Дай цю пожертву в руки чоловіка Браманової дружини». Ці суперечливі слова одразу створюють у нас враження, що Браманова дружина має ще одного чоловіка. Слово вібгаваті красується, містить у собі закінчений зміст. Якщо доповнити його прикметником адбута гуна з прекрасними якостями, виникає вада тавтології. У трьох рядках вірша виникає чудова алітерація, але в одному рядку алітерації немає. Це вада відхилення. Хоча вірш оздоблює п'ять літературних прикрас, його повністю зіпсували ці 5 грубих вад. Нехай вірш оздоблює навіть 10 літературних прикрас. Один однісінький помилковий вираз його повністю руйнує. Навіть якщо прекрасне тіло людини оздоблене самоцвітами, одна пляма білої прокази робить усе тіло огидним. Пояснення. Великий мудрець Баратамунії авторитет щодо поетичних фігур висловлює свою думку з цього приводу в наступному вірші 71. -ват -там, Як одна однісінька пляма білої прокази занапащає навіть гарно прикрашене тіло. Так одна вада занапащає весь вірш, незважаючи ні на які алітерації, порівняння та метафори. А зараз послухайте опис п'яти літературних прикрас у цьому вірші. В ньому є дві звукові прикраси і три з містові. Три рядки містять алітерацію, звукову прикрасу, а сполучення слів Срі і Лакшмі прикрашене відтінком тавтології. 74. Перший рядок складений так, що в ньому 5 разів повторюється літера та, а третій рядок складений так, що в ньому 5 разів повторюється літера ра. У четвертому рядку 4 рази вжито літеру бга. Ця алітерація являє собою приклад дуже приємної звукової прикраси. 76. Хоча слово «шрі» та «лакшмі» мають однаковий зміст і через це майже утворюють тавтологію, їхнє поєднання все ж таки не становить зайвого повтору. Якщо назвати «лакшмі» наділеною «шрі» багатством, це створює дещо інше поняття з відтінком повторення. Це другий випадок словесної прикраси. Використання виразу «лакшмір-іва» – мов «лакшмі» – являє собою змістову прикрасу, що називається «упама» – аналогія. Також у вірші міститься ще одна змістова прикраса за назвою «віродхабгас», тобто суперечливе пояснення. Всім відомо, що на плесах ганги ростуть лотоси. Але твердження про те, що ганга народжується з лотосу, здається величезною суперечністю. Мати ганга бере свій початок від лотосових стіп Господа. Хоча твердження про те, що вода тече з лотосової квітки суперечливе, якщо його пов'язати з Господом, воно стає дивовижним. 81. В такому походженні ганги з незбагненної енергії Господа немає нічого суперечливого. Дарма, що воно здається суперечливим. Пояснення. Осереддя всієї вайшнавської філософії – це визнання незбагненної енергії Господа Вішну. Те, що з матеріального погляду здається іноді суперечливим, у зв'язку з Верховним Богом-особою цілком зрозуміле. Тому що своїми незбагненними енергіями Господь на силі вершити суперечливі діяння. Сучасні вчені зайшли в глухий кут. Вони не здатні навіть пояснити, як величезна кількість хімічних елементів утворила атмосферу. Вчені пояснюють, що вода являє собою сполуку водню та кисню. Але на запитання про те, звідки взялась така величезна маса водню та кисню, і як вони поєднались, утворивши цілі океани та моря, вони не можуть відповісти. Причина цього в тому, що вони атеїсти і не хочуть визнати, що все виникає з життя. Вони обстоюють, що життя походить з матерії. Звідки беруться ці всі хімічні елементи, відповідь полягає в тому, що їх утворює Незбагненна енергія верховного богоособи. Живі істоти являють собою частки верховного господа, із їхніх тіл також виникає багато хімічних елементів. Наприклад, лимонне дерево – це жива істота, що породжує багато лимонів, і в кожному лимоні міститься чимало лимонної кислоти. Тож, якщо навіть незначна жива істота, всього на всього частка Верховного Господа, на силі породити стільки хімічних речовин, то наскільки ж більшу могутність повинно посідати тіло Верховного Бога особи? Вчені не здатні досконало пояснити, як виникають хімічні елементи Всесвіту. Але якщо визнати незбагненну енергію Верховного Господа, це можна досконало пояснити. Заперечувати цей аргумент не має ніяких логічних підстав. Якщо ж живі істоти, що являють собою крихітні подоби, богоособи володіють певними енергіями, то скільки енергії повинен мати сам Верховний Бог? Як сказано у ведах «Ніттє ніттянам чета нас «Він головний вічний серед усіх вічних і головна жива істота серед усіх живих істот» Като 2.2.13 На жаль, атеїстична наука – не бажає визнати, що матерія походить з життя. Вчені вперто тримаються за свою цілковито нелогічну, позбавлену самого сенсу теорію, яка каже, що життя походить з матерії. Вони не зважають на те, що це повністю розходиться з дійсністю. Того, що матерія може породжувати життя, вони не здатні довести у своїх лабораторіях. Натомість, коли тисячі і тисячі прикладів довкола показують, як матерія виникає з життя. Тому у Шрі Читання Чаритамріті Кришнадас Кавірач Госамі пояснює, що той, хто визнає незбагненну енергію Верховного Бога особи, стає невразливим для будь-яких філософів чи вчених, бо ніхто з них не спроможний заперечити існування Господньої енергії. Це висловлено в наступному санскритському вірші. 82. Амбуджам амбуниджатам кочидапина джатам амбуджадамбу, мурабидита двипари там падам боджан маханадижатам. Всім відомо, що лотоси народжуються у воді, але вода аж ніяк не народжується з лотоса. Однак у Кришні дивовижно узгоджуються всі суперечності. Велика ріка Ганга народилась від його лотосових стіп. 83 Істина велич матері Ганги полягає в тому, що вона народилась від лотосових стіб вішну. Таке припущення являє собою ще одну прикрасу, яку називають Анумана. Я розглянув лише п'ять грубих вад і п'ять літературних прикрас у цьому вірші, але якщо вдатись у деталі, тут можна знайти безліч вад. З милості півбогині, якій ви поклоняєтесь, ви набули поетичний хист і натхнення. Але поезія уважно не опрацьована, неодмінно хибуватиме на огріхи. Поетичний дар, доповнений належним аналізом, породжує дуже чисту поезію, що в поєднанні з метафорами та аналогіями просто іскриться. 87. Почувши пояснення господа читання Магапрабу, переможець серед поетів від подиву занімів, його меткий розум заціпенів і він не міг здобутись на слово. Він хотів щось сказати, але з вуст не виходило жодного звуку. Тоді він почав спантелично міркувати про себе над тим, що сталося. 89. Це мале хлопчисько заморозило мій інтелект. З цього мені ясно, що матінка Сарасфаті на мене сердита. Пояснення. У Багаадгіті чітко сказано, що весь розум завжди приходить від Верховного Богоособи, що перебуває в кожному серці як Параматма. Параматма дав пандіту розум збагнути, що він зазнав поразки з волі Господа і за втручанням матері Сарасваті через те, що запишався своєю вченістю і захотів перемогти самого Верховного Господа. Отже, не слід надто пишатись своїм становищем. Навіть великий вчений, образивши лотосові стопи Господа, не зможе нічого до ладу сказати, незважаючи на всю його вченість. Ми в усьому підпорядковані вищій владі. Тому наш обов'язок завжди віддаватись лоту своїм стопам Господа і ніколи не бундючитись. Таку ситуацію мати Сарасваті створила з прихильності до переможця пандитів, щоб він віддався Господові чатані Магаправу. 90 Дати таке чудове пояснення, яке дав цей хлопець не до снаги жодній людині. Його вустами особисто говорила матір Сарасваті не інакше. Подумавши так, пандіт сказав, «Шановний, маю, пандіто, послухайно, почувши твоє пояснення, я не можу отямитись від подиву. Я вражений. Ти не вивчав літературу знавства і не маєш великої практики в дослідженні шастр. Як же тобі вдалося зробити такий детальний критичний аналіз? Почувши цю мову і зрозумівши, що відбувається в серці пандіта, ще читання Магапрабу відповів жартом. Шановний пане, я в літературі натямлю і не знаю, що добре, а що погано. Якщо я щось і сказав, то це слід розуміти сказала мати Сарасфаті. Коли пандіт почув ці слова, господа читання Махапрабу, він гірко задумався, навіщо було матері Сарасваті через цього хлопчика завдавати йому поразки. «Треба мені помолитись, богині вченості», – вирішив нарешті переможець вчених. І, зосередившись у медитації на неї, запитати, чому через цього хлопця вона так зневажила мене. «Сарасваті справді», – примусила переможця вчених, – скласти вірш із вадами. Мало того, під час аналізу цього вірша вона затьмарила його інтелект, і він зазнав повної поразки від інтелекту Господа. Коли переможець поетів зазнав такої поразки, всі учні Господа, що сиділи довкола, розреготались. Але Господь, читання Магабрабу, попрохав їх не сміятись, а сам звернувся до поета. 99. Пандіт, мані, -в явані. Ви найерудованіший вчений і найвидатніший з усіх великих поетів. Бо хіба інакше з ваших вуст виходила б така вишукана поезія. Ваш поетичний талант могутній як потік вод Ганги. Я не бачу нікого в світі, хто міг би з вами позмагатись. Навіть у поетичних творах таких великих поетів, як... Бхавабуті, і Калідас, трапляється багато вад. Такі похибки не слід брати до уваги. Дивитись треба на поетичну силу, яку несуть у собі твори цих поетів. Пояснення. У Шимадбагаватам 1.5.11 сказано. Тадваг вісаргоджанатагаві плаво ясмін праті шлоу камабадаваттєпі наманянантася яшонки таніятчинванті гаянти гринанті садавага. Змальовуючи велич Господа, недосвідчені автори іноді складають вірші з численними вадами. Але через те, що ця поезія уславлює Господа, великі душі читають її, слухають і повторюють. Поезію треба вивчати з огляду на її зміст, незважаючи на дрібні літературні огріхи. За вайшнавською філософією, будь-який твір, що прославляє Господа, – це першокласна література – Написаний він гарно чи ні? Будь-які інші критерії зайві. До поетичних творів Бавабуті чи Шиканти належать Малаті Мадава, Чаріта, Віра -чаріта і багато інших драм на санскриті. Цей великий поет з'явився на світ у сім'ї Браманані Лаканти за царювання Боджараджі. Розквіт творчості Калідаси припадає на час царювання Магараджі вікрамадітті. Калідас став придворним поетом, він написав 30 чи 40 драм на санскриті, до яких належать і драми Кумара Самбава, Абіг'яна Шакунтала і Мегадута. Особливо відома його драма Рагувамша. Про Джаядеву ми вже розповідали у 13-й главі Аділіли. 103. Я негідний навіть бути вашим учнем, тому, будь ласка, не беріть до серця мої дитячі Витівки. «Будь ласка, ідіть додому, а завтра зустрінемось знову, і я радо послухаю з ваших вуст пояснення шастр». Після того і поети читання Магапрабу повернулись до своїх домівок. Вночі поет поклонявся матері Сарасваті. У вісні богиня повідомила йому про становище Господа. І переможець серед поетів збагнув, що Господь читання Магапрабу – це сам верховний богособа. 107. Наступного ранку поет прийшов до Господа Чайтані і віддався його своїм стопам. Господь пролив на нього свою милість і розірвав усі пута його матеріальних прив'язаностей. Пояснення. Того самого шляху, якого навчав Господь Шикришна у Багавадгіті, як вона є, завжди і всюди віддавайся мені, навчав і Господь Чайтані Магаприву. Переможець серед поетів віддався Господеві. І Господь пролив на нього милість. Людина, яка отримує милість Господа, здобуває свободу від матеріального рабства. Про це сказано в Багаватгіті 49. Те ктуадегам понарджанма найті мам ейті сурджуна. 108 Переможцеві серед поетів, безперечно, надзвичайно пощастило. Завдяки широкій ерудованості та вченості він досягнув у житті успіху і отримав притулок Господа Чайтанії Магапрабу. Пояснення. Ші наротам Стакур співав, що прийняти притулок лотосових стіп Господа Чайтанії – найдостойніший той, хто найбільш пропащий, бо Господь Чайтанія Магапрабу прийшов врятувати саме пропащі душі. За цієї епохи вчених дуже мало. Майже всі нині пропащі м'ясоїди, пияки, гультяї та любителі азартних ігор. Таких людей аж ніяк не випадає вважати за вчених осіб, навіть якщо вони вдають із себе дуже освічених. Своїм поверховим зором так звані вчені бачать, що читання Магапрабу спілкується з пропащими душами, і тому вони гадають, що він потрібний людям нижчого класу, а вони його не потребують. Через те ці вчені – не приєднуються до руху свідомості Крішни. Отже, пишатись своєю гаданою освіченістю – це перешкода, що не дає звернутися до руху свідомості Крішни. Але тут описано особливий випадок. Бо хоча переможець серед поетів був видатним ученим, Господь пролив милість і на нього, зглянувшись на його смирення. 109. Шілавріндаван да Астакур докладно змалював усі ці події – я навів тільки ті деталі, які він не описав. 110. чайтан ня го сай р лі ла Джагар. Нектарні бризки розвагши читання Магапрабху можуть задовольнити кожного, хто про них слухає. 111. Ширу Парагонада паде джара ша чайтан ня кришна даса Молячись при лотосових стопах Ші Рупи та Ші Рагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Ші читання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіведанти до Ші читання Чарітамрити Аді Ліли 16 глави, що описує ігри Господа за отродства і юності.